Запорожжа стало при нім, бо ніколи під нічією булавою не розкошувало так у крові і здобичі. Дикий з натури люд горнувся до нього, бо коли хлоп Мазовецький чи Великопольський без шамрання ніс отой гніт переваги і утиску, який тяжив над потомками хама в цілій Європі. Українець разом з повітрям степів вхлина у себе любов до волі, такої необмеженої і дикої, як степи самі. Чи ж воля йому була ходити за панським плугом, коли погляд його тонув у божій непанській пустині, коли за порогів січ гукала до нього «Кинь пана і ходи на волю», коли татарин суворий учив його війни, призвичаював очі його до пожоги й морду, а руки до зброї. Чи ж не було йому ліпше у хмеля бушувати І панів різати, ніж хребет гордий Гнути перед підстаростами? Так, згодом усе сприяло мені, Але й тоді теж були сприяння І небесні, і земні, і зима, яка вся В весняних розтопах, і низькі хмари Над степом, під якими ховалися Звір і людина, і констеляції небесні, Конець Польський не міг мене затримати, бо їздив по козацьких городах з ревізією коронною. Закликав би на поміч собі Чаплинський безчесного лаща, але той сидів у стеблеві. Гетьман Потоцький стояв у барі, і поки гінці від Шемберка доскакали до нього, та поки привезли його веління відрубати мені голову, вже не було мене ні в чигирині, ні на Україні. «Чигирин» — це стежки в снігу. Багато стежок у снігу. Ось що означає слово «чигирин» по-татарськи. Хто тікає, вибирає одну стежку. Хто женеться, має кидатися одразу по всіх. Шукай вітра в полі. Я виїздив з чигирина простим сотником козацьким. Вже вилітали з моїх очей орли І линули в дні минулі І в дні прийдешні У дні великих биту І великої крові І в їхньому клекоті Чув я свободу Велич І вірність Діялося те роковіць Сотворіння всього живого 7156 Від утілення Слова Божого 1000 648-го рік тоді був переступний. Літера ж Великодня була красне. Я й народився в році Високосному, і всі високосні мали бути для мене щасливими. Народжені у роках високосних, завжди мають життя не змірно тяжке, але й щасливе. Отож сміливо розпочав велику справу без побоювань з великими надіями, хоча й починалося все з горя та біди, з великого гноблення і неправди. Мені потрібен був повний крах, щоб стати Богданом. Виїхавши тої ночі з Чивирина, я зробив перший крок на шляху вічності. Я не пішов тоді на Січ, бо втрапив би з вогню та в полум'я. Січ, що стояла в Микитину морозі, на правому березі Дніпра. Пильно охоронялася польська залоги, яка виловлювала всіх новоприбулих і підозрілих і не давала волі козацтву, зібраному там. Мене вислідили там, як красного звіра. Тому вдарився я одразу до своєї січі потаємної, на острові Бучки, за дві милі вище по Дніпру від Микитиного рогу. Від правого берега, вістань до острова, Теж була зо дві милі, а з берега кримського хіба з найбільшої гармати можна було дострелити. Одначе ж ніхто не знав, куди цілити, бо острів той так захований серед проток дерев і очеретів Великого Лугу, що майже ніхто й не відав про його існування. Ще тоді, як утікав я з кодака від старого конець Польського, опинився я на острові і прийнято мене не вельми ласкаво отаманом Данилом Нечаєм, або, як його звано, Лінчаєм, або й Кінчаєм. Бо виступав многолико, вмів прихиляти до себе серця найбільших завзятців своїм спокійним узвичаєнням, великої сили, мужністю і ненавистю до панства. То він знайшов бучки і влаштувався там надійно і надовго, збирав до себе людей, приглядаючись і вибираючи, зводавляючись до діл великих, хоча ще й не знав сам, до яких. Я сказав Нечаєві про море. Нема таких людей, відмовив він. Тоді я сказав, що люди знаходяться до діла, а не діло до людей. І згодом знайшовся нам Чорнота, який умів стругати човни з нічого. Знайшовся Максим Кривоніс, який горів відвагою розумом у всьому. Знайшовся Ганжа, готовий стати на самоборство, хоча й самим султаном турецьким. Знайшовся Богун, що хитрощами перевершив би всіх дияволів. Не дав своїх людей, а сам на море не пішов. Так повелося й далі. Він був, мов би, володарем бучок, і за це брав данину з морських виправ, з усього здобичництва з ватажками жити мирно не вмів і не хотів. Не заважав їм збиратися в себе перед виправами на море, не затримував, коли по виправах розскакувалися вони хто куди. Богун до козаків донських, ганжа в дикі корогви, лодого конець польського, кривоніс до купецьких валок, з якими перемірював Україну, добираючись аж до Варшави і до Кракова, возячи туди до просо, то хміль, Ніхто ще тоді в гадці не мав. Якого пива наварить цей чоловік для шляхти?